Asalamu alaikum, të nderuar vëllezër dhe motra. Të gjithë ju që mund të ndiheni me të vërtet meritor, mund të ndiheni me të vërtet të nderuar me këtë fjalë të madhe të lumtij. Të lumtuj për beqatin e madh që Zoti xhallahu ala u ka dhënë të gjithve. Mundësia e besimit në Zotin xhallahu xelalu. Ky besim që me të vërtet ofron siguri Ma dje të ofrën edhe mundësi për të anku të ka lau që leole, për të lu të lau në madhënuar, në gjithë do kohë, në gjithë do venë, gjithë do gju, kërës kësaj këj besim të ofrën edhe qëtsi. Qëfar qëtsie? Në kone të tërblimive të shumëta, sot në këtë ko që ne pojtojmë të nërruar vlezër dhe motra, si asë njerë më parë, njerëz janë të prejkur nga stresi, nga depresioni, sa që depresionit këndzrohet një nga smunjet kryesore që sot dvua nga to njërzimi. Veçanisht në kone kësaj pandemije, që imi përfshirë shumë të pa qarta, shumë gjithë të pa shpjegushme, nuk për i djetë fundi, nuk për i djetë që farë do të ndodhë. Mezi për e kalujmë fazën e parë, ja tashme kemi filluar që të friksohemi për fazën e dytë. Çfarë do të ndodhë? Gjithato kanë shkaktuar një lëfrekë të njerëzit. Ka shkaktuar vëllai paniku tek njerëzit. E çfarë të ketë se gjitha kjo, gjitha këto dua të them, kanë bërë që edhe jeta mos ta ketë qetësinë saj, mos ta ketë qetçinë saj. Na duhet një një një një një qetësi, na duhet një dozë e caktuar e kuptimeve të caktuara që me të vërtet na japin qetësinë e duhur. Ku e gjejmë këtë? Të lutem ju, çe keni ku ta gjeni? qëtësia të besimin Allah në mënduar. Allah në Kur'an ka thënë, e labi dhikri Allahi të thme innu l'kullub, dine se me përmendin e Allahut qëtësohen zemrat. Të nëruar vëllëzën e motra. Sare ka ndodhë që njëriut kërja kam përmend përshambull mjeku në caktuar se po vjen është ndi marhatë kur e kam përmendur për çdo fëmijë se po vjen prindi ka fillon të qetësoj. Gjithkusht qetësohet dikon. Normal ndodh kjo gëdunjo. Por nganjherë këto burime të qetësimit nuk janë të mjaftueshme. Madje as ata vënë në kan aftësinë afroën çetizaktuar. Që na duhat, që na nevojitet momentet e ndryshme të jetës tonë. Dersa mbetet gjithmonë Allahu Jellahu Wala. Besim në ta, përmendje Allahu Jellahu Wala. Vetëm thirrja e amrit të ti, përmendje amrit të ti është ajo që i qetëson zamëratona. Pse a thua voll na qetëson besimin e Allahu alahu akbar. Pse na qetëson përmendja Allah e Allahut mënur. Për çka se ti po e përmend dikë që është i gjenddishëm. Ai e din shumë mirë të kaluar. Ai e din shumë mirë të tashmën. Ai e din të ardhmen që nuk e din as kush. Ai e din. Ai e din çfarë do të ndodhë, si do të ndodhë. Prandaj ne aty drejtohemi dhe qetësohemi. Ne aty mbështetemi dhe qetësohemi. Nikur e përmendin amin Allahut, nuk kemi përmendur diçka imagjinore, diçka abstrakte, diçka që realisht nuk ekziston, por ne po e përmendim sa për të qetësuar. Ju jo, ne po përmendim Allahu Jellaluhu el açi ekzistant, açi pun aşa, açi puna dëjan, açi ka çdo gjë në dorën e tij, açi nuk ndon asgjë palën e tij, sikur që e kemi përmendur vazhdimisht, ne duhet të vazhdimisht të përmendim, deri sa këto kuptime të zën rrënjë thellë në zemrat tona, dhe kur Allahut përmendet me vërtetë pa më besimit të na ofron hiren e mia ftushme në, në, në vapën e kësaj dhunjoje, në shqetësime dhe turbulencat e kësaj bote të gjim shqetësimin tek Për mëngjë Allah Allahu të mbanoj. Aisha radiyallahu ta'ala anha, gruaja e pejgamberit alayhi sallatu wasallam, thot: Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shqetësohej nga ndonjë çështje, kishte probleme pejgamberi alayhi salam, kishte më duhet të lëshojt muaja, të lëshojt e armējëve të ndryshëm hipokritëve mbrana ë çytetit të tij Medinës. Ë përgjësia e misionit është përdorja e, e efesave Allahu të manduar, përgjigjet në njerëzve, problemet e njerëzve të llojëshme që padyshim nuk ishin lehtë të përballuheshme, nuk ishte lehtë me i bart në një gjithë ato. Mirpo, ku e gjente qetësinë pejgamberis sallallahu alaihi dhe sellem? Pas gjitha këtyre ngarkesave, pas gjitha këtyre të lëshshave, ku e gjente Thet është a isha radiallahu ta'ala anë, Muhammedi a lehi salatu wa sëram, kur ngarkohi me pun, kur shqetsoj nga situatet saktuara, me një fjall, ka plohi nga ngarkesa, nga frika, nga stresi, qëfar bëndëte? Fezi a ilas salat, shpejtante dhe nëzitante ka namazi, atje Allah t'i kthej, atje Allah në luste, atje e gjinte qëtsin, ma dje, kur vind të kuha e namazit, qëfar thënë të pejgamberi sasar më thënëte? Moezinit e ti, Bilalit e thonët, o Bilal, thire e zanin e na qëtësa, e na mundësa që të poshojmë me namazë. Namazër pëshimë nga së është vendi ku ti je e këthyër, apo je e këthyër ka Allah gjëllë lëvala. Aty e gjënë qëtësin e përmendjes, qëtësin e nështrimit, qëtësin e përullës, qëtësin e mbështetjes, gjithë ato që duen i gjënë të adurimin dhe Allah të manuar. Përndaj, të lëmë tjo, për mundësinë që ta gjeni qetësinë në këtë botë të turbulluar, të lumtëjo që keni ku e gjeni qetësinë në këtë botë të trazuar, të lumtëjo që keni ku e gjeni qetësinë dhe pushimin në këtë botë të lodhjeve, të ngarkesave, të streseve, të problemeve të lloj-llojshme, të vazhdueshme të përditshme, të lumtëjo që e gjeni stabilitetin e qetësinë në këtë kohë të lkundjeve, të shumta që ndodhin jetën e kësaj bote, termetave të vazhdueshme, jo vetëm kuptim të lkunës së tokës po tërmet vetë lloj-llojshme që ndan do tën në shëndetin ton, në pasurinë ton, në shoqërinë ton, në jetën ton, gjitha zhvillimet e përditshme. Prandaj është më e vërtetë kënaqësia më e madhe kur nse, kthejesh, shkan, e di se ki ku të kthehesh, ki ku të shkon e djonë qetësi të posaçme, të veçantë kur ta llog kthesh. Të lumtjo për qetësinë e besimit, të lumtjo për mundsinë që kur të jetë nuk kanë ka shkojnë, nuk kanë ka të mbajnë. Kalojnë nga nga ngarkesa ngarkes, nga shqecimi, shqecim, ju, të gjith ju, të lumët ju, që mund të këtheni të kë oaza e bësimit, të këborimi i postër i qecis, i knacis dhe i lumëturis. Të gjith e kemi këtë mundësi, prandaj të gjith ju, të lumët ju. Zotin e qecov, zamra tona, në dhashtë rahati dhe begati dhe mirqenja. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakat.